Legyenek szívesek feliratkozni a Kejfejancsi YouTube csatornájára, és ha megtehetik, legyenek oly bátrak és szívesek, és kövessék a Kejfejancsi Facebook oldalát. Nem azért, mert ez egy fantasztikus dolog, hanem azért, mert ez egy üzenőfüzetként működik. Ha kimarad egy műsor, vagy önök akarnak visszajelezni a gmail.com. On kívül ez az a szféra, ahol a social médiában felvetjük egymással a kapcsolatot, ha már egy a telefonszám és a közvetlen telefon lehetőségeire ritkábban merül fel. További szöveg helyett fogom magam, kimegyek, akkor majd itt nem lesz feje meg egyebek, mert nincs operatőr, csak gépi kamera, és másodmagammal fogok visszajönni a mai vendéggel. Akkor bíz meg bennem, csukd be gyere. Igen, gyerek. Igen, igen, igen, igen, igen. Ide légy szíves, ügyél le, ide tolom alád, így. Itt. Igen. Úgy. Igen. És még mindig legyen csukva a szemed, légy Én azt nem is látom, becsukom az ajtót. Fogadhatom a villót. Elmondom a mesterségem címetét. Mi ugye nagyon régen ismerjük egymást. Azért szója kinyitottam a szemem. Nem, még, majd én Jó. szólok. Hát mint amikor az orvos azt mondja, hogy sóhajts, és okay. amikor te kérdezed, hogy meddig sóhajts, akkor mondja az orvos, hogy majd én szólok. Jó. Okay. Uh, nagyon régről ismerjük egymást, és ez nem csak azt fogja jelenteni, hogy tegeződni fogunk, hanem én még udvaroltam is neked. Ugye a honpól azt mondaná, hogy Jézus Mária, én kinek nem udvaroltam, de ennyit a privatizálásról, és Arról, hogy mi az elmúlt időben olyan nagyon szoros kapcsolatban nem voltunk, megjelent az Akit itt felejtettek című könyved, amiről a Krista írt a népszavában. Beszéltettek, aztán én is elolvastam, volt egy telefonbeszélgetésünk, nem túl udvariasan az érészemről, kitérünk rá, nem térünk ki rá. De a dolog lényege az, hogy abban te azt mondtad, illetve ne akkor, amikor másodszor felhívtak, és mondtam, hogy akkor beszélgessünk, hiszen akkor én nem voltam a könyv végén, ott voltam siófokon és olvastam a Balatonparton, akkor te aggódtál, hogy én megfoglak enni téged keresztbe, és az neked nem kell. És én úgy döntöttem, hogy egy olyan személyes hangvételi beszélgetést csinálok, amilyet eddig csak talán egyet csináltam, vagy kettőt. Az apám halál akkor, amikor az ennyit csináltam, és az apám Hanvainak a szészórás akkor, amit ugye megörökítettem itt, nem itt szórtam szét, hanem elmeséltem, és aztán a 444.hu segített abban, hogy világára ez a történet, és ha bár most ilyen látványos dolgok nem lesznek, de majdnem hasonló látványos dolgok lehetnek, miközben alapvetően rólad a könyvedről, a szüleidről, az én életemről, az én szüleimről lesz szó nagyjából ebben a sorrendben kinyithatod a szemedet, és közelebb jöhetsz. Ezt Csak kilakom még, nem biztos, hogy én akkor még csinálok kejfejancsit. Ez anyám. Jaj, ez morbid? Ez nem morbid. De ez rettenetesen morbid. Ez egyáltalán nem morbid, mert ezek itt emlékek. Ugye itt vannak a te könyveid, ezek a szüleim múltja, ez az én múltam, ezek a jegyzeteim, ez a dobverő, ez meg egy ilyen zavarlevezető. De ha morbidnak találod, akkor neked morbid. Nekem nem morbid. Ez évek között azt a lehetőséget hozza, hogy nem álmódomban megenni téged. Én már most meg vagyok atudva. Neked elváltak a szüleid? Igen. Hány éves voltam? Öt. Kinél maradta? Anyukámnál maradtam, laktunk nagymamámmal hármosba egy darabig, aztán lett egy nevelőpapám. Apád, anyád miért -e? Hát a papám megcsorta az anyámat, és az anyám azt mondta, hogy egy lehetőséget adott neki, ez elmúlt. Apád aztán milyen szoros vagy nem szoros kapcsolatban volt veled? Én egy ilyen igazi vasárnapi gyerek voltam. Apukám nagyon-nagyon becsületesen minden vasárnap velem volt, és az anyám és apám nagyon jó viszonyban voltak egymással végig. Ez mit jön? Mind a ketten azt mondták, hogy életük legnagyobb szerelme volt, mind a ketten nagyon tisztelték egymást, voltak nálunk közös karácsonyi vacsorák, és egyszer-kétszer volt talán születésnap, már nem tudom, Úgyhogy, véke volt. Anyád élettársa nem az apád volt. Őt hogy szólítottad? Hát, ha ezt most elmondom, egy ország fog rajtam röhögni, de szívesen elmondom, mert ma már nincs jelentősége. Én? Sajnos muszáj elmondom az előttörténetet, hogy értelme legyen. Én, van, van időnk. Ö, hát nyilván soha semmi apa-papa nem volt, hiszen volt nekem édesapám de rajongásig imádtam a nevelőpapámat. És tényleg egy, egy olyan csodálatos ember volt, akiről azt gondolom, hogy se előtte, se utána ilyen nem születik. Úgy hívták, hogy Rusznák György, ezt azért mondom el, mert megérdemli. És hát lehettem olyan, az, az anyám ö, vele ö, már régóta járt, már mint, hogy a vállás után kezdtek el járni, egy évvel, vagy kettővel, nem tudom. Sokáig jártak, mire összeházasodtak. Amit én erőszakoltam egyébként, mert az anyám úgy gondolt, hogy ez valamiért, hogy ez nem lehet. És e, volt nekünk egy kis teraszunk, a teraszon vettek nekem egy ilyen kis pancsoló, felfújható cuccost, és az egész lakáson keresztül, ugye a fürdőszobából kellett vödrökbe kihordani a vizet, ami hát egy unalmas történet volt. És akkor... Valamiért ő vagy én, ezt nem tudom, ilyen nagy nyelvi játékok voltak otthon. Mindig elkezdtük ezt a vödörfejű lavorka, laborfejű vödörke című történetet. Úgyhogy ő a lavor. Apádat olyan szólítottad? Apunak. Apunak. te később. Ö, apukám? Igen. Ö, együtt élt egy, ö, hát több mint 30 évig talán, nem tudom még. Sokkal tovább, igen. egy Volt egy házassága, egy második, és aztán lett egy hölgy, akivel évtizedekig élt együtt. Van-e igazi vagy fél Nincs. Na most már te jössz? Nem, ami én vagyok, az itt, itt az asztalon van. Um, Fontos-e a származásod? Igen. Tehát arra -e rá, hogy zsidó vagyok-e? Igen. Igen. igen. Mindig is az volt? Hát ebben nevelkedtem. Nagyon erősen ebben nevelkedtem. Kinek a részéről? Két zsidó? Két zsidó. Két vallását tartó zsidó? Ő, igen, de hát az én papám, az egy az apukám egy ízigvéri üzletember volt, de hát végzettsége szerint kántor. Igen. Aki nem itthon, de... akkor a diósárokban? Igen. Ismerted? Nem, csak mi annak idején beszéltünk erről, és nem voltam biztos, hogy ja, ja, ja. tényleg jól emlékszem Igen. És akkor ő külföldre járt nagy ünnepeken dolgozni, énekelni. Operaénekes akart lenni. És én csak mindig annyit hallottam ebből a történetből, nem tőle, mert hát tőle soha semmit nem lehetett hallani, az anyukámtól, hogy hát egy olyan időszakban akart ő operaénekes lenni, amikor Svéd Sándor és Székely Mihály volt a színpadon. Igen, hát figyelj, magasra emelte a mércét, ez Igen. így van rendjén. A kérdés az, hogy ennek a két embernek a sorsából, Adódóan soha nem jutott eszébe, vagy legyőzték, vagy mi a helyzet a tekintetben, hogy itt maradtak? El akartak menni. És ez. Most egy érzékeny pontra tapintottál, mert ők el akartak menni, és valamilyen történet is volt, hogy ők már a sorban álltak a kivándorlásnál az izraeli követség előtt. Hanyagyunk? Hát szerintem 60 vagy 61-et, valahogy így. Tehát akkor te még nem éltél. Én nem értem. És a nagymamám, aki ugye egyedül élt anyámmal, az ismert történelmi okok miatt, akkor, akkor hát kiver a palávert, hogy csak nem gondolod, hogy te itt hagysz. És az anyám nem hagyta itt. És hogy miért érzékeny pont, ha most tényleg ilyen... Tehát az az igazság, hogy így a papírjaid és az anyukád előtt nem nagyon tudom vissza... Tehát úgy érzem, Ugyan hogy muszáj őszinte lenni. Nem, <gül> igen. Igen, hogy, hogy amikor az én gyerekem fontolgatta a maradást egy londoni diplomával a kezében, hát nem így mondtam. Természetesen, de azért azt ő pontosan tudta, hogy, hogy, hogy akármennyire tudom, és pont ezt most mondtam egy, egy barátomnak, hogy én ebben felelősséget érzek, hogy tudom, hogy jó dolga lennek én, de nagyon, nagyon szerettem volna hazajön, És haza is jött. Igen, Egyet, vagy ehhez hasonló, én is megértem a lányommal. Mikor tudtad meg, hogy zsidó Nem emlékszem, hogy nem tudtam volna. Hát ez nagy különbség köztünk között. Ez nagyon nagy különbség. Ugye én én egy... a könyvedbe olvastam, hogy valami hát egy... tizen. Én, én, én 13-14 óra éves környékén talán Honvéd utca, vagy nem tudom, milyen utca, dohánybolt, cigarettal gyűjtés és mondja a hogy én milyen helyes időfiú vagyok, és akkor megyek haza, és anyámtól kérdezem, hogy én milyen helyes értem fiú, de mi az, ami közte van, és hát ott ott egy. Hát aztán ott, ott ugye jött valami, amivel nekem évtizedekig kellett küzdenem. De érted, hogy ennek mi értelme volt? Tegnap voltam egy beszélgetésen, és a hadas Kriszta elmesélte egy színpadon, tehát én nem beszélem ki, egy színpadon, hogy ő úgy tudta meg, hogy valaki azt mondta, hogy büdös zsidó. És hazament, és megkérdezte, hogy ez mit jelent ez a szó összetétel, és akkor mondták meg neki, uszkve ebben a korban, hogy miért csinálták ez, ezt ez a generációt? Én ezt pontosan értem, ez ezzel az országgal függ össze. Ilyen a csárda akustikája. ez nem. Jobb a... a békesség? Nem. Ez nem a békesség. Jobb az elhallgatás. Hát akkor tulajdonképpen most eljutottunk a könyvemhez, amit írtam. Igen, ami erről szól, hogy egy generáció azt hitte, hogy jobb az elhallgatás. De nem vagyok arról meggyőződve, hogy egy generáció hitte azt. Én nem látom azt, hogy a mostani fiatalok sokkal mennyiségileg sokkal jobban állnak a szüleikkel, de minőségileg nem biztos. Meg hát ugye az elhallgatásoknak a fajsúlyossága se vethető össze azzal, hogy valaki Auschwitzban volt, vagy hogy gáz nem vált a nagypapa. De én sose fogom elfelejteni, amikor én, és az nem tegnap volt, a 90-es években tanítottam, és érdeklődtem a gyerekeim szülei felőtt, mármint akiket tanítottam, ők a gyerekeim, és akkor ugye egy soha gyerek mondta azt, hogy vállalkozó, és akkor mondtam, hogy olajat szűk tehát ugye nekem a vállalkozó, és mondták, hogy nem, és mondtam, mit csinál? Mert nem tudják. Vállalkozó. Ez rettenetes. Én, én azt gondolom, hogy ezek a lapangó titkok, ezek olyan, Traumák, Ország mert az emberek kockázak. elkezdenek gondolkodni, hogy vajon mi lehet, és lehet, hogy sokkal rosszabbra gondolnak. Nem, szerintem ennél is rosszabb a nem gondolkodnak el. Tehát itt az, hogy elhallgatsz valamit, az nem keletkeztet olyan feszültséget, ami a másikból kiváltaná azt, hogy önként vagy szelitkényszerre elmondja azt, amit egyébként nem mondaná. El tudod képzelni, hogy a gyereket nem értekli az, hogy mi az apja? Ezt én nem tudom elképzelni csak az érdekli, hogy lerakja a pénzt? Le lehet nevelni arról, hogy, hogy olyasmit tegyen, ami hosszú távon neki valamilyen módon, akkor a legenyhébb kifejezéssel élek, diszkomfort érzést okoz. Ahogy nincs polgárság, ennek sincs... De ezt ez te gondolod. Mert, mert valamilyen mit? magyarázatot kell találnunk. Én, én engem ez nem győzött meg. Mármint mi? Hogy, hogy ezért hallgatnak el. Hát pedig igyebek között emiatt hallgatnak, jól? Ne. Hát vagy nem akarod elhinni? Vagy nem kerested elég aktívan? Igen. Mikor halt meg anyád? Négy éve. Mikor halt meg apád? Két éve. Hol tartasz a feldolgozásban? Most majdnem mondtam egy nem szép szót. Ö ja, nem szép szó. Hát, hogy szarul. De, de ez egyébként, ez röviden most így hangzott, de valójában nem. Ö, a papámmal való nem rózsás viszonyt olyannyira sikerült feldolgoznom, hogy már csak szeret Mentem a gyerekkel a, az egyik ö, fiammal ö, a múlt héten a Szent István Parkba, ott lakott az apukám, és azt mondtam neki, nem akartam sírni, de hát ahogy kimondtam, ez így lett. Jósárok szerint több Hát már azóta rég. Hogy, hogy nem gondoltam volna, de csak szeretet van bennem. És sajnálat, és semmiféle dű és harag. Én ezt, harag, én ezt és értem, semmi. de talán az Míg... a rengeteg éva pszichiáternél mondhatja velem, hogy az, hogy szeretet van benned, az még azt nem jelenti, hogy a feldolgozás. Ne, áll... én túl vagyok rajta. Azon ezt tök nyugodtan tudom, hogy túl vagyok rajta, ha valami nem vagyok túl, az a hihetetlenül szoros anyukámmal való viszony az utolsó percig, ami azt gondolom, hogy már-már nem is egészséges, ami köztünk volt, és ott pedig erős lelkésmeret fullaláson van. Mert? Mert az utolsó fél évben, hát ezek nagyon intim dolgok, nem hiszem, ez egyetlen hallgatót is érdekel, de, de a hát a kérdezett, Tessé? De a nézőket lehet. <laughs> Jó, négy, igen. Még mindig ebben a rádió élek. Hogy. Igen. igen, hát igen. Meg igen, meg. Hogy az anyukám az utolsó fél évben egy. Hát félig bénán feküdt, ahogy minden áldott nap természetesen ott voltam, és minden áldott nap vittem, amit vinni kell. De nem voltam olyan kedves és szeretetteljes, mint kellett volna mert nem bírtam nézni, hogy az én okos anyám ilyen méltatlan és borzalmas állapotban van, és ezért nagyon haragszom magamra. Nézőpont kérdés, hogy apádnak állítottál-e elsősorban és édesanyádnak emléket az, akit itt felejtettekben, te sokszor tagadod, a tagadásban benne van az állítás, ezen nem fogok rúgózni. Nekem, majd radjunk abban, az apátról szól, de nem véletlen hoztam el ezeket az izéket, és ha bár én valamikor talán hatásvadásznak voltam mondható, az elmúlt időben néhány napja a Kozák-Luca atléta ült azon a széken, és voltak tetoválásai, én régen biztos azt kértem volna tőle, hogy mutassa meg. Bárhol is van. Azért, Most nem kértem. Ne haragudj, de ezzel a Küblivel az asztalon nem mondhatod, hogy nem vagy hatásvadász? Nem. Engedd meg, hogy én azt mondjam, hogy én berendezem a teret. Neked hatásvadász. Nekem ez itt... Oké, okay, akkor mondjuk az nekem idegen, neked otthonos. Nekem furcsa, neked természetes. Nekem ez, akárhogy is nézzük, és ezt most a kurtásnak címzem, ilyen szerelmi vallomást még úgysem hallott, ő ott ül fönt. Hello. Ez a második otthonom. Aha. A második otthonom, ha arra emlékeztet, ez nem azért van itt, ez otthon egy szekrényben van. Ezek a papírok sincsenek elől. De attól, mert nincsenek elől, attól még ott vannak előttem. Én is kérdezhetek, csak mert mégiscsak az az én otthoni környezetem. Nem az a te otthoni környezeted, mi most beszélgetünk, nem kell külön Jó, de a muszájától megkérdeznem, Bármint. hogy a. akkor mi a te halálhoz való viszonyod? Ez nem a halálhoz való viszonyom, a kérdésre válaszolva. Ez az én feldolgozatlan múltam, a feldolgozatlan jelenem, és nagy valószínűséggel, ami meg nem halok, a feldolgozatlan jövőm, amihez hozzátartoznak a szüleim. Oké, okay, erre is lenne egy kérdésem, de ha nem Ezt válaszoltál az eredetire, hogy mi, a, tehát félsz tőle, tudomásul veszed, minden nap veled van, sose gondolsz rá. Van, minden nap van. De nem tegnap óta. Mert rettek szőle? Mert ha így csinálok, akkor nem távolodik. Jön utána. Hát az semmi egyre közelebb kerül. Gyerekkoromban, amikor vizsgákra készültem, akkor ugye egyebek között azt néztem, hogy mennyi ideig tanulok, mert azt gondoltam, ha sokat tanulok, akkor nem akartok meg, és nem akartam látni az időmúlását. És hogyha most te például beléptél volna abba a közegbe, ahol én annak idén egyetemista voltam, akkor azt látottad volna, engem 800 ezer óra vett körül mindig, és mindegyik le volt akarva hogy ne lássam az időmulását. Sokat segít. Homok nem volt? A homok nem volt. De az édesanyját kapcsán, itthon ez a cetli, olvasta. Hangosan? Persze. Bocsánatot kérek János a telefonálgatásért. Igaza volt, meg kellett volna kérdeznem, de nem is jutott az eszembe. Én sem vagyok tökéletes. Minden jót kívánok, Isten áldását, Rékának és magának. Három órakor jött a kocsi, a viszontlátása Piroska. Még egyszer bocsánatot kérek. Ezt nem értem. Ő volt anyán felvigyázója, a Gyerdély asszony. És egyszer nagyon sokat telefonált, és én Valószínűleg emelt hangon szemrehányást tettem neki, amiatt, mert azt feltételeztem, hogy abban az időben, amíg telefonált, nem figyelt teljesen. De honnan tudtad, hogy ő volt? Ott voltam. Anyámnál? Az én anyámnál. A te anyámnál? Ez az én anyámnak. Azt mondom, mert én semmiféle piroskám, most majd elállok, nem annyira. ez az én anyám. Értem. És én a szégyellem. Piroska nélkül anyám nem élt volna meg ennyit uh -huh. Függet le attól, hogy piroska az egyik legnagyobb élményem volt az életemben, mert piroska emlékeztetett arra, amit vargazoltán annak idején mondott nekem, az első pszichológusom, aki azt mondta, hogy nekem nem, vargazoltán felesége mondta ezt, és ennek nagy jelentősége van, hogy nekem a parasztasszony melege hiányzik. És ez egy olyan mondat volt, amit azóta senki nem tudott felülírni. Senki. Miközben Bocs, egy. Hogy közbeszólok, de hát egy. Te is mondtad, hogy egy, egy zsidó anya gyereke vagy. Hát ott nem volt melegség. Az egy érdésem már volt. Nem a paraszt azt az, hogy melege volt. Függetlenül. A különbség a paraszt... az elvárás? A hő... Maradjunk a legegyszerűbbnél. A különbség a hőfok. Ó, oh, ebben nem hiszem, ez nem hiszem, hogy így van. Kérdezd meg a gyerekeimet. A tied? De most <gül> nem magadba Érted? De, a... Azt, de, de az... az hogy lehet, hogy ennyi év, ennyi év pszichológushoz járás sem tudta ezt felülírni? Ez Akartad a... egyáltalán, hogy ezt felülírja? Ez azért érdekes, mert euh, én legközelebb a jövő héten. Nem, holnap megyek a beszélgetésünk, nem, vagy, nem? A jövő héten megyek. Nem tudom, hogy ma a a lényegtelen, október másodikán vagy harmadikán fogok menni, és már nagyon régóta azt hallom, amit nem elismerésképpen veszek, de válasz a te kérdésedre, hogy ő azt állította, hogy azzal a múltal, ami nekem van, illetve ahogy én azt megéltem, az egy igenis nagy dolog, hogy nem lett belőlem effektíve, mentálisan beteg valaki. Uh -huh. Tehát itt nem arról van szó, hogy nem sikerült feldolgoznom, hanem egy olyan e, tudati léthatárán voltam a sziáterem szerint, aki tehát orvos, ami akár be is következhetett volna, ha én 17 éves koromban nem döntök úgy, hogy Varga Zoltánt megkeresem, és aztán elkezdődött ez ügyben Kálvárján nevezett. Tudom, bármán. hogy erről írtál egy hosszú könyvet, de biztos nem is mindenki olvasta, szóval, hogy meg tudod mondani, hogy mi volt az, amit... Röviden fölül kell írni, és meg kell emészteni, és túl kell rajta lenni, most már így végre. azt a rengeteg modult, modemet és egyéb dolgot, amit belém építettek, vagy én azt hittem, hogy akkor belémépült, és aztán már csak kéztermékként leírtam meg, azokat mind kiselejtezni magamból úgy, hogy azoknak valamilyen nyulványa ne menjen oda-vissza. Amibe természetesen beletartozik az is, amiről te beszéltél például az elvárás. Mhm. Uh -huh. Hogy úgy érezted, hogy akkor... nem vagy nekik elég jó? Nem, ne, de figyelj, amikor, amikor felvettek a jogi egyetemre 19 és fél ponttal, és boldog voltam, akkor anyámnak elmeséltem, és ő azt mondta, tudom, fiam, én intéztem el. Ugyanez vele. velem. Ugyanez történt vele. Amikor felvettek maximális pontszámmal a jogi egyetemre, azt mondta apám, na jó, mert én telefonáltam. Nekem köszönheted. De, de hát én ezen, na most például, én például ezen röhögtem. ah? Ez egy nagyon fontos dolog. Valamiért ezek szerint mi eltérő. És Igen. Hozzád képest én ezeket a dolgokat komolyan vettem. Uh -huh. Én például azért voltam világ életemben megsértődős, mert azt gondoltam, hogy ezzel hívhatom fel magamra a figyelmet, mert akkor majd a Logosi Viki meg fogja tőlem kérdezni, hogy mi bajom van. Nem gondoltam arra, hogy egyébként valaki üptre megsértődik, arra azt mondják a többiek, hogy ez le van szarva, ez hülye, ezzel nem kell foglalkozni. Ez nálam egy segélykérés volt, nem találtam ki jobbat, és mire rájöttem, hogy hülyeség, addigra olyan mélyen bennem volt, hogy... Peti húzza Marcsikát, Marcsika húzza Endrét, Endre húzza a cicát, Cica húzza az egeret, na, ez az orosz népest sem működne nálam. Répa nem jön. Ki. Jó, de hát ezeket a rutinokat felül lehet írni. Persze, persze, felül lehet írni ö, akarattal, de közben... Ja, ott... de te kényelmesen érzed magad ebben, nem, hogy kényelmesen... megsértődsz. Én nem, én nem. Én azt mondom, hogy ahhoz, hogy én ezen túl tegyem magam, ehhez permanens 24 órás önkontroll kell. Bármikor, bármikor ki tudom védeni, de ehhez nekem olyan önkontrollom alakult ki, ami a legjobb kapus kapusreflexi nélkülön. Én egy folytában ennek... Ez rettenetesen fárasztó? Rettenetesen fárasztó, arról nem beszél, vagy mástól veszi el az energiát és az időt. Tehát Ön érdekes, fölhívott tegnap egy barátom, 70 éves. Őrül sikeres. Tehát képzelj el egy olyan üzletembert, aki bármihez nyúl, Abból arany lesz. Hihetetlen jó módban él, és egy rendkívül jó ember. Azt mondja nekem, megyek holnap egy megbeszélésre, egy olyan üzletet fogok csinálni, ami. amiért még soha az életbe, annál nagyobb, mint amit elképzelni is tudsz. Tudod, arra gondolok, hogy ha ezt most aláírják, akkor az apukám és az anyukám büszke lesz rám. Szép. Hát ez gyönyörű. De hát egy 70 éves ember, akinek sikeresebbet közel-távol nem ismerek, még mindig azt szeretné, hogy fönt az apukája és az anyukája büszke legyen rá. Igen. Hát akkor egy másik dolog, ugye, ezek a papírok, ugye ez valamennyire ismerős, ez még nem teljesen, ezek ugye a hagyaték része hogy részét képezik, és még előtte vagyok egy kövnek, nem akit itt felejtettek, azt se tudom, hogy meg lesz-e, fogalmam nincs. De egy közt ezen is múlhat, és a már említett pszijáteremnek a múltkori alkalommal, ami két hete volt, említettem, hogy bennem mekkora félelem van abból adótóan hogy én elolvasom ezeket. Ezeket mondjuk nem, mert ezek még akkor születtek, amikor én nem éltem. De van ott közös levelezés. Ez egy levelező család volt, apám levelezett velem, anyám levelezett velem, én leveleztem anyámmal, én leveleztem apámmal, apám már az én életemben nem levelezett anyámmal, de korábban leveleztek. De csak mi egyébként is, vagy csak a dühös volt? Nem, a velem kapcsolatos gondjait apám rendszeresen, tehát amikor apám meghalt, amikor anyám meghalt, és a könyvtár átköltözött egy része hozzá még miatt elbentem volna az antikváriumban, mert egy része oda került, én mindegyik könyvet fellapoztam, egyebek közt azért, de végigpergettem, tehát nem elolvastam, egyebek közt. Hát, ha találsz -e benne egy levelet? Hát, ha találok benne pénzt, ugye mert mindenhova eldugtak pénzt, és értékeket is, hát, ha eldug, találok benne levelet, és nem találtam benne pénzt, de találtam levelet. Tehát apám megírta a nekem szóló levelet, berakta a könyvbe, amit olvasott, vagy nem abba, másikba, egy Tomászmánba a sok közül, és ott felejtette. És akkor egyszer ráakadtam, és ugye hogy a történet lényege az, hogy azt mondtam a pszichiáteremnek, hogy rettegek attól hogy nekem van egy csomó gondolatom, amiatt én elmentem hozzá, amit én elmeséltem a szüleimről, és most itt lesznek ezek a papírok, és ezek pont az ellenkezőjéről fognak szólni. Arról szóltak, képest, hogy igen, mennyire szerette? Nem tudom, nem olvastam, de tételezünk. Nem el. olvastad el? Nem, még nem olvastam ezek Ezt el... nem mond. Hány éve halt meg pukád? Nagyon sok. Konkrétan? Apám 97 decemberben volt. Tehát 25 év óta nem tudtad elolvasni? Hát uh. én nem bírnám most már, hogy itt van, már most úgy ér Jó, nekem könnyű, persze. De ért, egyrésztről értem. A, de ott volt apám szeretője, akiről... De Kriszta se olvasta? -e? A, ő el se olvasná, tehát hogyha nem, nem, tehát ő, ő más... Egyrészt a sajátjaitól is azt hiszem, hogy megvált. Másrésztről, de hát ezzel ugye őt kell kérdezni, az a, ő a barátnőm, hogy ő ezeket sose olvasna. Nekem meg ugye egyébek közt azért is el kell mert el kell döntenem, hogy mit akarok meghagyni a lányomra, uh, akarom -e egyáltalán. Na mindegy, a történetet befejezve uh, elmondtam ezt a tízes skállán tízes dilemmát, hogy mi van akkor, hogy ezek az ellenkezőt bizonyítják. És a pszichiáterem, akinél kevés, bölcsöbb embert ismerek, és már nagyjából most már, hát mit mondjak, 25 éve? 27. hét. Um, azt mondta, hogy tartalmazhat bármit egy levél. Az a tudat, ami bennem él. Az, az, amit én megélek. Az, hogy ehhez képest valami más van leírva, ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy feltétlen másféleképpen is viselkedtek, hiszen egy levél egy ember gondolatainak a lenyomata, és egyáltalán nem biztos, hogy így cselekedett. Nekem tehát azzal kell megküzdenem, ami bennem él, nem pedig azzal, ami tárgyilag velem szembejön, mert az hamis képzeteket szül, független attól, hogy azt tűnik tárgyi valóságnak. És az, ha nem is nyugtatott meg, mert engem ez ügyben megnyugtatni nem lehet, de egy kicsit levet abból az élből, ami egyébként ott volt. Én mindenkivel küzdök, nemcsak a szüleimmel, mindenkivel, magammal is. Húzzal egyet! Tényleg ebből? De abból akar. A Magyar Nemzeti Bizotmány határozata. Nemzeti bizotvány. 56? Hát fel, igen. Igen. Október 29? Mm. Uh -huh. uh -huh. Miért? Nem, hát csak hogy kíváncsi voltam, hogy mi a De ez mit van eltéve vajon? Hát ezt a szüleivel Jó, én valami személyesebbet szeretnék hozni, mizok még egyet. Ez is valami hivatalos kár. Öregségi, rokkantási, nyugdíj. elutásítása. Már, figyelj, ez, ez, ez például úgy tűnik, hogy ez óvatosan jó, mert ezek... de azt sem tudom, hogy ezeket egyébként, tehát nem tudom, mit tegyek. Budapest-Székesfőváros központi list hivatala. Akkor ez se olyan, se olyan, akkor nézzük meg ezt. Ne, ez is pecsétes, ez nem lesz. Ne, meg ne, meg ne, meg ne akkor még bárjé pillanatra, akkor már, akkor már megnézem én, Bárja. Ez rendőrség, tessék. Nem, ez magának. Ez tessék, ez itt van. Jó. Házasági anyakönyvi kivonat. Ja, de hogy annyira szeretem ezeket a régi neveket. Fiala Mór. Hát ez gyönyörű. Én nem tudom, ki Fiala Mór, Talán Fiala Mór, hogyná, a dél. De Fiala Bélának. Igen, a az, nagypapámnak a... Tehát a te az, dél nagypapád. És nagypapám. És uh, Sronc Juliánna. Az nem annyira különös, de érdekes. És ez? Kivonat. Hú, ez nagyon óvatosan. Ó, Pesti Izraelitai Hídkösség születési jegyzékéből, 1894, ez ugyanaz a Fiala Béla. Szép. Weinberger Jakab volt a körülmetélő neve. Az is jó. Nem baj a körülmetélő Hát nem is te voltál a Béla. Nem, féléte ezt. A szüleim úgy döntöttek, hogy aki nem zsidó, azt nem. Hát nyilván. Kibocsánat. Ez egy halotti jegyzék. Weiss, Henrik, Pinkász és Fleischer Lina fia. Fogalmám csak. Ő halt meg, ez nem volt annyira régen, 39-ben. Na például, amikor a halálról való viszonyodról van szó, akkor nem szoktál arra gondolni, hogy akár két nemzedék, és azt se fogják tudni, hogy ki volt ez a fiola János? Ez nem. Ez látod, nem foglalkoztat. Ez egy adlán. hogy az apukám, ezt, ezt megírtam a könyved, aztán azt hiszem, kihagytam. <gül> Mert ez egy nagyon szép történet. Az apukám megvette a sírhelyét ami nekem már önmagában furcsa volt, mert hogy megvette 50 évesen. Na, de azt az viszont nem, hogy visszament, és kicserélte, mert hogy túlnapos volt, és hogy mégiscsak egy árnyégos helyet akart. Hát ez például nekem nem jutna eszembe. szembe. Igen, arra már nem emlékszem, hogy anyám vagy pedig a nagynéném, mert ugye anyám még hárman volt a testvérek. Az öcse meghalt, a huga még él. És a tuci, amikor kim volt a Kozma utcában, de hogy ő vagy az anyám története már nem emlékszem rá, hogy ledölt valamelyik felmenőmnek a, a sírjának az álló része, és fordítva raktak vissza. Hm. Tehát nem Érde. erre nézett a szöveg, hanem kifelé. Igen. És anyám egy ideig, akkor ez anyám története lehet, azért se fordítatta meg, mert így, amikor ment azokon a járhatatlan ösvényeken, amelyek. Akkor rögtön megtalálta, szemben azzal megfordítják, mert akkor ugye. Amúgy úgy megdánszegál. Igen. És aztán anyám halála után azt hiszem, de ezt majd a Tuci el fogja mondani, ez mennyire a legendárium része, tehát most mennyire találom azt ki, ami egyébként nem így volt, megfordították. De én például a Kozma utcába se járok ki. Hát, megértem. Nem ott vannak a mi szeretteink. Arra tudok utalni, amit korábban mondtál, az én szeretteim, azok itt vannak. Így van. Így van. És ezért van az, hogy már két generációval később is mindegy lesz, mert nem fognak rólunk tudni semmi. Ez a fura egyébként a könyvedben, hogy um, én értettem, hogy miért jutottál el deskre, uh -huh. De Desk nem lett megfejtve. Tehát Desk ott egy dokumentumfilmé, egy fiktív dokumentumfilmé vált, egy másik fikció mellett, vagy nem fikció mellett, ugye ezek variálhatóak. Um, nem mondj, ne mondjuk el egy mondatban, hogy az, aki nem olvasta, hogy miről van mondjad. szó. Tehát arról van szó, hogy deszkre vit, is vitték a háború után az árva és félárva gyerekeket, hogy ott lelkileg és testileg regenerálódjanak, és az volt a cél, miután ezt sionista szervezetek fizették, hogy amikor ezek a gyerekek már jól lesznek, meg rendben lesznek, akkor kivigyék őket az akkori Palesztinába, későbbi mm -hmm. Izraelbe. És én az apukámtól hallottam azt a szót, hogy ő volt deszkend, de soha az életében nem volt hajlandó válaszolni arra a kérdésre, hogy őt mi volt, és amikor meghalt, akkor megpróbáltam ezt kideríteni, de nem miután csak nem erről tudtam a semmi... tenni, hogy meg annyi emberrel is. Uh, meg annyi ember tűnt fel az életében, akiket. Tehát az fikció. <gül> János, ez egy könyv. Tehát tényleg azt én kitaláltam, hogy ilyenek voltak. És kitaláltam egy történetet deszkről. Amellett, hogy milyen, de, milyen volt deszk, azt én kutattam, és találtam rá adatokat, mert egyébként ez. Tényleg nem írta meg senki ennyi. Ezt én értem, de én a könyvre mégis úgy tekintek, mint létező és nem létező történetek kavalkádjára, egyebek között számomra az egyenetlenségei, szépen mondtam, abból is fakadnak, hogy ezeknél van egy diszkontinuitás, mert másféleképpen írsz különböző történeteket, másféleképpen írsz különböző maga apád alakja az ugyanaz, de a hozzá kapcsolódó embereknek a vázlatlajza, vázlatrajza az más és más, vagy nem vázlat. Örülök, az... hogy így látod. Um, Ez volt a cél. Az... Igen, de ebben van egy olyan egyenetlenség, amelyben én a valóság és a képzeletnek egy nagyon sajátos kapcsolódását látom, amit egyébként a te fantasztikus írókészséged, ami van, száz százalékig nem tudod az erre mondom azt, hogy lehet, hogy így van, természetesen mindenkinek van egy olvasata, és az más. Ez egy emlékmű az én szememben. Ez szememben. Egy, ez, egy, ez egy síremlék. Örülök, ha így gondolok. Hát, hogy örülünk, hát mennyiben öröm az, hogyha az ember a szüleinek, vagy csak az egyiknek síremléket állít. Nem válogattam, belemarkoltam Na bár akkor most még még. Van egy... köztük eredetleg olyan is, ahol Súpa ugye anyámnak pecsindes. a... a, a olyan keresztlevele van, ami azért, azért keresztlevél, hogy ugye, ha elkapják a... Hát én még a titkon azt vártam, hogy majd találok egy olyan levelet, amit neked írt valaki. De hát olyat nem találok. Olyat nem, mert azokat Tábori levelezőlapot viszont találtam Fiala Ernő Főhadnagy úrnak. Káunt Ká. Hát. Sokszor gondolok arra, hogy olyan imádom ezt a Fortepánt, a melyik ugye a régi családi képeket gyűjti, hogy ilyen régi családi iratokkal mi lesz, hogy ezeket is ez azért nagyon érdekes, mert nekem volt egy üzleti partnerem aki azt mondta amikor beszélgettem vele, hogy azokat a fényképeket, amelyeket én szintén megörököltem a szüleimtől, azokat ne dobjam ki, hanem vagy neki, vagy a fortepánnak adjam uh -huh. ezzel nagyon elgondolkodtatott, azt elérte hogy nem dobtam őket ki Az nagy dolog. de hogy én ezt bárkinek úgy Hát nem azt fogják látni, hogy a déd nagymamád van rajta, hanem az, hogy a háttérben egy bolt, ahol spulnikat árulnak, és az egy kordokumentum. Nem született meg benne az az elhatározás, hogy én ehhez hozzá akarok járulni. Kár. Azt gondolom, hogy... Kár, ez olyan, mintha most egy kicsit nem tudom, miért ez itt eszembe, szóval szerintem ez egy olyan csodálatos közösségi dolog, ami a múltunkat építi, és a jövőnket is, mint amikor nem viszed le az üveget a szelekti gyűjtőbe. Nem, ezeket a papírokat nem hagynám itt, hogyha tehát, hogy ha jön a blogosi nézze meg, ha netán véletlen olyan viszonyban lennénk, és hosszabb ideig lennék külföldön, lehet, hogy megkérnélek, odatnám a lakáskulcsot, és azt mondanám, hogy öntöznek hmm. a virágokat, abban a biztos hitben, hogy semmilyen más dologban nem nézel bele, ezeket nem hagynám itt másoknak. Azok az én életemnek akkor is részeit, Hogyha én egyébként minimális érdeklődéssel mutatok irántuk, és nem akarom azt, hogy azt az én, tehát nem akarom, nem akarom elengedni őket, vagy elhagyom őket, vagy megsemmisítem őket. Meghalt az anyósom, akit nagyon szerettem, és a papírok között, mert hát azért nálunk is így volt, azt mondta a férjem, hogy te olvasd el. És találtam egy... De miért mondta ezt a Müller? Mert iszonyatosan sok papír volt, másrészt én minden ilyen régi dologra nagyon rágerjedek. És találtam egy levelet, egy nagypapa írta, akit egyébként nem is ismert persze, a vagy dédnagypapa végrendelete. És ott fel van sorolva, hogy hogy ezt ennek hagyom, azt annak hagyom, azt amannak hagyom. De a végre hogy nem olyan egy végre nem mint hogy ezt ma elképzelném, hanem vigyázatok drága Aliszkámra, életem szerelmére, a legcsodálatosabb asszonyra, akit valaha ismertem, mert megérdemli, mert törődjetek. Egy olyan szerelmi valomás egy egy idős embertől, miközben benne van, hogy a villa meg a kés meg a nem tudom mi, hogy arra gondoltam, hogy fú, ilyennek egy végrendeletnek. És közben úgy zokogtam a fotelban egy emberről, akit nem is ismertem. Olyan gyönyörű volt. Szóval ezekre vigyázni kell. Ugye felidéztük deszket. Én nem jól, te jól. Um, elmentél deszkről. Uh -huh. Meglátta e ott apádat? Ah, Á, hogy? Mi hiányzott hozzá? Hát az apám. De, de egy nagyon érdekes történetem volt, nem desk -ken pont, de Deszkről. Ugye kerestem mindenféleképpen túlélőt, meg embert, aki, aki még tudna nekem deszkről mesélni. Desk vajon érdekelt volna-e téged? Ez egy nagyon rossz kérdés, de mégis fel kell tenni. Érdekelt volna -e téged deszk apád nélkül? Őszintén válasz. nem. Igen. Őszintén nem. Tehát apádat akartad valamilyen formában ott mégis csak megtalálni. Persze. Persze. De ez nagyon nehéz, mert most mondok egy példátát, amikor... Elkezdte egy Igen, igen, csak erre válaszolni. Amikor elmentünk Kőszegre, és a katonai Alreál ablakán kinéztem, ahol Ottli Géza iskola határonyából medve kinézett, és azt mondta, jó időben innen opatiáig is ellátni, ö, fiú, bocsánat, is ellátni, akkor én ott úgy éreztem, hogy én medvét látom, és medvét kerestem. Pedig hát nem volt hozzá semmi közöm. Visszatérve a történetre, és akkor már többször beszéltem, Bandival, valakinek rengeteget segíthetek, és tulajdonképpen az internet hozott minket össze. Egy idős aki volt akinek deszken. nagyon sokat köszönhetek. Akinek ne... nagyon köszönhetek deszkről. Fordítva mondtad, akinek nagyon sokat segíthetek. Ne, ne, ne, bocsánat, rosszul mondtam. Én nagyon sokat köszönhetek neki, Hogy mert sok terem? mindent mesélt. Hát írtam mindenhova, aki tud valakit deszkről, és akkor így. És... Már többször beszéltünk, ugye, hát ő ült valahol Izraelben, én ültem otthon, és nem tudom, a harmadik ilyen kétórás órás beszélgetésünk után küldött egy fotót, és azt mondta, hát akkor már persze tudta, hogy ki vagyok, azt mondta, ja, ott jobbra a sorban a második az az apád. Azért ez az egy durva pillanat volt. Akkor azért megláttam. Fényképeket nem hoztam otthon, ki van egy-két fénykép, például apám a Népstadionban. Egy olyan ember, akit én nem ismertem. Se olyan öltözékkel, se abban az életkorában ez természetes, se azzal az arccal. Számomra feldolgozhatatlan, hogy még ismerőst is találtam, ezek mind a véletlen művei, apámnak a szeretőjehez, aki, te, aki teljesen véletlen, de őket szintén megírtam, a, akihez szintén nem kerestem meg az utat, akit felajánlottak nekem, hogy megkereshetem, de akkor annyira visszarettentem, hogy mire elhatározásra jutottam, addig a család nem akarta, hogy a közelébe kerüljek, mert hogy felizgatom, meg annyira idős. És aztán teljesen véletlenül az egyik orvosom révén kiderült, hogy neki paciense, és amikor a kérésemre megkérdezte, hogy egyébként az illető felkereshető-e, akkor kiderült, hogy ez egy vagy két éve volt, tehát egy nagyon idős asszonyról van szó, hogy öngyilkos lett, és azért lett öngyilkos, hogy ő tudjon dönteni az életéről, mm. és ne a halál Válassza őt. Mindig azt tőlem a Kriszta, hogy mit akartam megtudni. Én meg az egész életet gyakorlatilag egy puzzleként látom. Egy soha ki nem rakható puzzleként, ami abból adódik, hogy lehetséges, hogy én kirakom a puzzlet, és aztán kiderül, hogy ez a puzzle valójában nagyon sokkal nagyobb. És ma már tudom, hogy ez a puzzle végtelen. Tehát ez a puzzle kirakhatatlan. De attól még az embernek van egy vágya hogy minél nagyobb mértékben ki tudja rakni, és ha az a kérdés, hogy miért, kicsit mint a hegymászó, hogy hát ha ott van a hegy, akkor meg kell mászni. Vagy mint egy, mint egy, mint egy, mint egy, egy, egy régész, aki egy, egy városnak a feltárásánál látni akarja, hogy hogy értek. Milyen kérdésre keresed a választ? Apámról. Apám hogy miért akarom... volt olyan, amilyen? Nem, hogy miért volt olyan, amilyen, mert azt nem tudom megmondani, hiszen apám erről sose beszélt. Hát persze, de jó, akkor másképp teszem fel a kérdést, mert lehet, hogy ez ma már idejét múlt kérdés, de talán a legfontosabb, mégiscsak a... nem az, hogy mi volt a múltban, hanem mi lesz. Tehát azt a fajta, hogy is mondtad, paraszti szeretetet, vagy melegséget. Parasztasszony meleg. A parasztasszony melegét. A ö... parasztasszony melegét, te megtudtad-e adni a lányodnak? Nem. De megpróbáltad? Meg. A parasztasz, hogy melegét nekem Hát tart, ne, sem Nyilván sem nem ki. az asszonyét, de azt a fajta melegséget, ami neked hiányzott, próbáltad-e nagy energiával átadni, vagy néha egy-egy fialaféle beszólással elrontottad, jól, amit addig felépítettél. Jól, jól beszézt, de is látszik, hogy mi nagyon különbözők vagyunk. A parasztasz, hogy melege, az olyan, mint a szél az magától értetődő, az nem előállítható. A paraszt az, hogy melege, az egy olyan kohó, amely úgy működik, hogy arra sose kell szenet rakni. Az egész egyszerűen létezik. Mondom, érdekes. Azt mondta az apukám, hogy visszatérjünk, Ezt, hát ugye erről beszélünk. Ezt mondtam. Igen. Azt mondta, hogy, ugye hát volt neki a felesége az anyukám, volt egy másik felesége, meg volt az, akivel évtizedekig élt. Egy, hát egy paraszti körből jövő nagyon helyes nő. Azt mondta, hogy tudod mi a különbség egy zsidó és egy katolikus feleség között? Mi? Az, hogy egy zsidó feleségnek minden áldottanabb bizonyítani kell. Egy kereszténynek elég volt egyetlen egyszer és egy életen át kitart. És amit most te mondasz erről a szeretetről, ami Árad, ez lehet, hogy összefüggésben van ezzel, azzal együtt, hogy én lehet, hogy őrült nagyképpen, de azt gondolom, hogy ez a fajta szeretet az anyámból is árad, a nagyanyámból is árad, és merem hinni, hogy belőlem is árad. Ez nem honnan jöttünk kérdésre, hanem így születél vagy nem. Erre nem fogok tudni jól reagálni, rosszul se. Um, ezt a nőt elvitte a halál, engem megfosztott egy történettől. Én ezt a szakmát is azért gyűzöm. gyűző, mit mondtam? Gyűzöm. De más mondtam. Tehát, hogy lehet, hogy nem komilfóma már a mese, de ugye, hogy miért szerettik a vakok a sós kiflit? Jaj, ez valami nagyon morbid. Hát ez nem az az róla olvasni, vagy ne, ez nem. Ez az, az ahány kifli, annyi mese? E, ez morbid. Szóval én. Nekem ez a mi fajom. Igen, te be tapicskolsz, már megszoktam. Nem, nem, nem, nem, nem, ez egy létezési forma. Emberekkel találkozom, tehát én azt állítottam magamról, a legjobb formában, hogy mint az indián, aki rárakja a fülét a sinekre, és akkor azt mondja, hogy 50 kilométerre megy egy vonat, három szerelvényből áll, és az utolsóban vajudik egy asszony. És akkor azt kérdezi tőle hosszútól, hogy ezt honnan tudod, és akkor azt mondja, hogy hallom. Mire hosszú tol, vagy nem tudom, a másik ráteszi a fülét, és azt én nem hallok semmit. Hát igen, csak nem van egy kis önsorsrontás. De értem. Tegnap, amiről beszéltem, erről a hadesféle beszélgetésről, azért maradt meg bennem nagyon friss, és a Tila-Tiláikkal beszéltek, és az otthoni családi életről. És ott a felesége, a Tila felesége azt mondta, és ez egy rendkívül érdekes nekem, és talán neked is, most erről pont, amiről beszélünk, hogy ott együtt élte egy mama, nagymama lány, két lány, még egy ideig a dédi is, tehát öt nő élt együtt. Mert a adásiknál? Nem, nem, nem, a till, tillánok a feleségének. Igen. Korpás Kriszta. Öt nő élt együtt, és elhúzott a papa. Három év után. Sőt, a másiknak a születés, gyerek születését vártam várta meg. De mindig jóked volt otthon, mert az anyuka sosem arról beszélt, hogy mi hiányzik hanem mindig csak arról beszéltek, hogy mi van, és ami van, az a természetes, és úgy jó, ahogy van. Ezt most csak azért hoztam fel, hogy milyen nagyon érdekes, hogy egy család is tud tökéletesen működni boldogan, míg egy teljesen úgy gondolná az ember, hogy egy jól működő családban, milyen rettenetes hiányok, meg fájdalmak vannak? Egyfelől, amit beszéltél, arra, anélkül, hogy bővebben kitérnék rá, régebben kitértem volna rá, de ma már nem. Azt kell, hogy mondjam, hogy a magam vagy mások érdekében hihetetlen módon felejtek. De ezt a mondatomat ennél bővebben nem fogom kifejteni. A másik pedig az, hogy azt a mozdulatot, amit anyukámtól tanultam, amivel eljött hozzám, fölnyúlt, itt csinált, elhúzta a kezét Jaj, ne! Hát ez rémálmaim És kinyitotta a frigót, hogy mi van benne? Mindent kinyitott. Tehát nem ismert. Jaj, ez borzalmas. Um, Na, akkor mégiscsak ott tartunk, hogy az elvárások, és nem vagy elég jó. Ez a kurszó. Nem. Nem. Az egy kulcs dolog, amiről te beszéltél a Krista kapcsán. Nem csak azért, mert ott adott esetben más volt a millió, hanem azért is, mert pehes voltam, vagy szerencsés nézőpont kérdése. Végül is rajtam múlott, kizárólag rajtam, és a jó Istenem, vagy a természeten megfelelő része aláhúzandó, hogy én erre hogyan reagálok. Én erre így reagáltam. Ha képes lettem volna másféleképpen reagálni, ahogy nem voltam képes, majd egy másik fiatalja, és akkor, akkor három háromszedőm lenne és négy kerekem, é. akkor trollibusz lennék. Sose gondoltam azt, hogy visszamennék a múltamba, és azt ott akkor valahogy átdrótoznám, hogy, hogy más milyen legyek, mert hihetetlenül sokat köszönhetem ennek. Egyetlen egy dolgot akartam, és azt sem tudtam tökéletesen megvalósítani, az pedig az, hogy én, anélkül, hogy a szüleim ezt tényleg megtették, és ha megtették, akarva tették volna meg, hogy én egyébként a hozzám közelállók számára, vagy akik velem dolgoztak, vagy a beosztottaim voltak arra a rövid időre, amíg én főnök voltam, mérgező levegőt árasszak. Tehát, hogy én ne, ahogy a szüleim elrontották az én életemet, miközben nem ez volt a szándékuk, miközben lehet, hogy semmit se csináltak ennek érdekében, de én mégis így deformálódtam, ha ez egy által deformáció, vagy deformálódás, hogy én ilyet másoknak ne okozzak, Ezért iszonyatos önfegyelemmel figyeltem, nem állíthatnám, hogy maradéktalan jó munkát végeztem de mond János, lehet hatvanon túl arra hivatkozni, hogy mit tettek velünk a szüleink? Életünk. Én, nem, én ma már ezt nem kifog... Tehát én, én, én ezt nem excuse-ként mondom, tehát ez nem egy kifogás. Aha. Ez egy... De mégis egy... van benne egy ilyen ö, bádaskodás. Bagony mondja verébne? Attól, mert te itt egyébként így nyilvános meg, ez a könyv arról szól, hogy mi Te látunk, így mi... olvasod. De oké, okay, olvasd így. Igen. Igen. Azért az, hogy te lugasi viktóriaképpen így viselkedsz, hogy egyébként belül benned mi zajlik, és te azt mondod, hogy nem zajlik benned semmi sem, én higgye el, hogy ilyen vagy, elhiszem. De közben bennem, mint lélekbúvárban, akaratlan vagy professzionista lélekbúvárban, ott van a kétség. Szíved joga? És ki tudja, lehet, hogy igazad van? A nagy kérdés, hogy ha egyébként igazam van, akkor azzal bármit is tenni kell. Erre nem egy rá. Ez erre nincs, nincs, nincs fix válasz. Inkább Én azt mondanám... láttam, hogy maga az inger, az nagyon erős, hogy az ember írjon egy, akit itt felejtettek könyvet, a szülei emlékére, amiben ő is benne van. Az, egy mementú. Azt gondolnám, hogy ha, ha valami különbséget meg kéne fogalmaznunk kettőnk közül, között, akkor talán az, és ez biztos vagyok benne, hogy ez genetikus és nem tudatos, bár nem tudom, ezt nem tudom, mert én viszont nem vagyok szakértő, és nincsenek ilyen tapasztalataim, mint neked a szakemberrel, hogy én próbálom az élet minden pillanatát örömmel felfogni, hogy próbálom az embereket Egyébként erre nagyon sokszor ráfáztam. Az utolsó percig jót gondolni róluk, és nem gondolni, hogy rosszak. És derűsebben megélni a mindennapokat, amit te valószínűleg sokszor makénak kérzel, érzel, miközben te inkább belesüppetsz ebbe a fájdalmas De miért volt, hogy ebbe Nem süppetek bele. Mert nem vagy egy jókedvű pasi. Hát előfordult már velem. Nem, most nem azt mondtam, hogy soha. <gül> Tehát az, hogy össze kéne raknod a depis napjaidat, az örömmel sétálok az utcán, és valami óra gondolok, akkor azért a mérleg elbillenne. I -i -i -i, igen, hát illetőleg el kell mennem Magyarországról. Tehát ugye ez, ez, ez egy nagyon érdekes dolog, ugye egy dolgokkal kérdezte, hogy te olyan már itt fogsz-e meghalni. Én, ha Budapestet elhagyom, már attól más vagyok, ha külföldre megyek, akkor pedig végképpen. Na, de akkor miért vagy itt? Mert uh, én ilyen felfeldobott kül vagyok. Uh -huh. Százszor is végül is egyszer próbáltal elmenni, de utólag azt kell, hogy mondjam, hogy nem volt egy annyira komoly vállalkozás, mint amennyire én azt hittem, hogy az... Nyire jöttél rád eszken? Milyen deszk? Kurtás Andrással kerestünk képeket deszkről. Akkor milyen volt vagy most? Most, és akkor mondta András, hogy ő lát itt egy hidat, mondtam, az nem. Egy. Mesélj Andrásnak deszkről, aki ott ül fenn, és láttél. Képzelje el deszket úgy, mint mondjuk. Hol van desk? Szeged mellett közvetlenül. Mint mondjuk, hogyha Pestről kiköltözöl, Addigetre. Igen? Tehát Szegednek egy ma már szinte egybeépült külső uh -huh. része, ahol ahova azt gondolom, hogy jómódú fiatal családosok költöznek, amellett, hogy nyilván van ott. Ezek a johúdi fiatal régi. magyarok például tudják-e azt, hogy a deszken valamikor volt valami izé. Ez ugye alapvetően akkor jut az ember eszébe, amikor elmegy auschwitz vagy elmegy mauthausen Nem, azt az, az... gondolom nem. Képzeld el, hogy a feldmelyen Sanyi barátomtól kaptam egy könyvet, amikor tudta, hogy én mivel vacakolok, aki egy ilyen állandó archívumba járó és neten keresgél. Nekem eszembe se jutott, hogy deszkről lehet egy könyv. Most ehhez képest Sanyika kitúrt egy 2000 oldalas deszki helytörténeti könyvet, amiben minden van, most is hálás vagyok benne, mert szereztem belőle szerb dalokat, meg nem tudom mit szóval, minden van benne, amit el tudsz képzelni száz, nem tudom hány évre visszamenőleg. A Gerlici kastély, ahol ezeket uh -huh. a gyerekeket, tehát több száz gyereket tartottak, ugye két és fél éven keresztül, amelyik nem meglepő módon a... Igen a magyar nyelv, egyébként ugye a tartottakhoz a fogva tartozik. Hát erre nem gondoltam, de igen, igen, igen. igen nyilván itt van egy kis frajt. Tehát a Gerlici kastély, ami volt, tüdőszanatórium, meg mit tudom én, micsoda, meg kórház, meg megint szanatórium, teljesen egy árva büdös szó nincsen arról, hogy itt mi történt két és félben, hogy sok száz gyerek megfordult, hogy nyilván idegen, kalapos, ö, fekete kaftános emberek máskáltak ott bent, ide hogy kaját iszá. kellett vinni, ide a faluból jártak az emberek hmm. főzni, az ottani asszonyok mentek be mosni, Dolgozni. takarítani, tehát itt ez a falunak egy szerves része volt, akiket kifizettek, éltek belőle. Családok. Egy bötő. Annyi sincs. Még arra is gondoltam, hogy mondjuk egy Deszky könyvtáros mondjuk majd föl fog hívni, és azt fogja mondani, hogy hát beszélgessünk. De hát erről szól az ezekért, az 45, ugye, hogy megjelenik a zsidó ott, ahol élt, és akkor mindjárt azt gondolják, hogy vissza akarja kérni. Jó, de az 45, hát én értem, hogy 45-ben ez volt. De hát mégiscsak eltelt azóta de nem 70 év. De nem a korábbi években megtörtént dolgok levét is szok? De egyfolytában. Valószínűleg az én bánatos, nem is bánatos, a, amire te azt mondod, hogy én egy ilyen... De ez bú... egy pozitív történet. Tehát itt még azt sem lehet mondani, hogy valami negatív dolog történt, mert lelkismeret furdalásunk volt, mert, jó ja Istenem, nem, hát mi helyet adtunk ezeknek a gyerekeknek, etettük őket, tápláltuk őket, hát, szórakoztattuk őket. Fogalmunk nincs, hogy ők annak idén hogyan voltak vele. Ki tudja, így De van hogy ez sem. mennyire így van, most kellene mondanom egy falunévet, ami nem jut eszembe, Manezi. szintén Szeged mellett van, és évekkel ezelőtt én a figyelőnek írtam tárcákat. És Vagy jó társaságban. Kiváló társaságban. Igen. Görgei Gáborral és Parti Nagy Lajossal írtuk hárman, felváltva, ami isteni volt, mert arról írtam, amiről akartam. Tehát a csokipakolásról, a csokipakolásról, és a hinduizmussal, akora a hinduizmussal. És Ö, itt egy, egy buddhista közösségnek van egy teljes terület fölépítve buddhista templommal, imamalommal. Azt képzeld el, hogy van ez a kis falu, bocsánat, hogy nem jut eszem a neve, amiben földigérő... Nílusi, agyakszínű sárga ruhában járkálnak az emberek télen-nyáron. Tudod, ez az Igen, átvetett a vállán, a másik vállán semmi. A szemük közé egy piros pötty van festve, tehát azért amikor lemennek egy doboz, nem tudom, málbóróért vagy két kiflér, Igen. azért ez feltűnik ebben a faluban. Na, én oda lementem egy ünnepre egy riportot csinálni, de azt tudtam, hogy a faluban van, de nem tudtam, hogy hol, de hát egy csányi kis falu. És öt embert szólítam meg, hogy könyörgő mondják meg, merre van ez a központ. És mindenki azt mondta, hogy nem tudja. Ugye ez is mutatja, hogy az emberekkel egyébként a tudatosságokkal, a tudatlanságokkal, hogy vissza lehet élni, mert aztán nem kell más, csak egy kormányzati akarat, meg kell őket jelölni negatívként. Hogy meg ők kell, idegenek. Hogy ők idegenek, vagy nem idegenek, de olyanok, akik egyébként rossz vért szülnek ebben a hazában, és abban a pillanatban nem elég hogy pillanatok alatt meg tudják mutatni, hogy hol laknak, de mindent elkövetnek annak érdekében, hogy ne lakjanak ott sokáig. Egészen elképesztő, és ez összefüggésben van azzal, amit kérdeztél, hogy mi lehet az oka annak, hogy erről annak idején nem meséltek. Én nem fogom azt mondani, hogy igazuk volt, mert nem mondom azt. De amikor az én felmenőim azt mondták, hogy ez az ország nem változik, és innen el kell menni, az idővel megértettem. De azért nem értem meg igazán, mert tartósan nem értem a máshol. Értem hónapokig, de tartósan nem. És akik most azt gondolják, hogy küldenek egy Facebook üzenetet, vagy bármi egyébet, hogy oké, okay, akkor még el lehet innen húzni, azok nem biztos, hogy értik azt, amit én mondok, mert más vonatkozásban lehet, hogy ők pontosan ugyanígy gondolkodnak, csak nem úgy fogalmaznák meg a történetet, mint én. És akkor eszembe jut a Bereményi és a Csetamás, ez a 7 év múlva, vagy 9 év múlva, vagy 110 év múlva, hogy nehogy, hogy így legyen, és akkor el tudom sírni magam. Ha valamit nem akartam, akkor azt, akart, azt nem akartam, hogy a lányom az ezt kapja, és nem tudom jó szívvel azt mondani neked, ha a fiad el akar menni, és ráadásul nem a világ végére, Új-Zélandban, akkor nem kell hagyni neki. Hát. Nem mondom, hogy büntetés itt élni. Nem, mert ez de egy amikor nem régen város. valaki elmesélte nekem azt, tök mindegy, hogy kicsoda, de egy fiatal ember, hogy neki miért kell egy budai kerületben egy orvosi rendelőben, nem magán, tehát órákat várakozva, miközben egyébként korábbra volt időpontja, végignézni azt, hogy mások hogy állulnak el vérvétel közben, miközben egyébként valaki belme, bemegy, az orra előtt ájul el valaki, és azt kérdezi, hogy elnézést hova rakjam a vizeletem, akkor azt mondjam, hogy ez az egy dolog, Elegendő ahhoz, hogy egy élsportoló mondta azt egy többszörös olimpikon, hogy ő soha nincs semmiféle drukk benne versenykor, de, de, de órákig készül, ha be kell menni egy postál. <gül> Ezt megértem. Másrészt meg azt mondom, hogy ez is egy hozzáállás kérdése. Az egész Covid, ahogy zajlott. Mások a nézőpont. Tehát engedj meg megvilágítani, amellett, hogy minden szabadat értem, ezt nem kell megmagyaráznom. Minden szabadat értem, ezzel együtt, ha megkörülnézel, és nem tudok messze menni, mert nem értem házán és Lajos Mizsén sem, de hogy ez egy milyen fantasztikus város, hogy próbáltál le mondjuk, hogy ebből, de lehet, hogy hülye vagyok, mert ugyanúgy bedugom a fejemet, mint a nagyapám bedugta, aztán elvitték. Mondjuk végig biciklizni egy szombaton, mintha egy turista lennél, és beülni egy kávéházba, és este elmenni a színházba, amikor nem arra gondolsz, hogy milyen de, lesz az orvosi de, rendelő De De, de, de, de teljesen föl. igazad van, amikor én New york voltam, és úgy volt, hogy ott maradok, akkor találkoztam valakivel, akinek a nevét mindig rosszul mondtam, így aztán most nem fogom megmondani kicsoda, és azt mondta meg, hogy én... Tehát azt mondta, azt követő, hogy én előadtam valami történetet, ami nyilván valami bucsongás volt, és azt mondta, itt kétféle e, zsidó emigráns van, az egyik, mint én, megáll az East Side-nál, a West Side-nál, fogalmam nincs a Park melyik részén, fölnéz, odanéz a negyedik veletre, és azt kérdezi magát, hogy vajon az a pálma amit az első növényboltban megvesz, és Afrikából hozták, azot hogy fog elférni. Te pedig mondta, az vagy, aki azt látja, hogy a Brooklyn Bridge alatt, vagy nem tudom melyik bridge alatt, hogyan fogják lerágni a lábont a patkányok. Hogy mi az, amitől az egyik ilyennél válik, a másik olyan, hogy az egyik a paraszt az, hogy melegít megkapja, a másik pedig nem kapja meg. De nem szeretném a szüleimre hárítani, vállalom a felelősséget. Én már soha nem fogok azok közé tartozni, és amit, gond, tehát amit ami közben hozzátartozik, nem igaz, hogy ne lenne bennem vágy, hogy olyan legyek, mint ez a fiú volt, mert én is azt szeretném, és nagyon sokszor ezzel próbálkoztam, volt, hogy sikerült is volt, hogy nem, de mégis ehhez a fialához tértem vissza, és nem az a fialá lettem, aki azt mondta végül is, és elsősorban, és utolsósorban a pámával, hanem megmaradtam a patkányoknál, és megmaradtam a a hídnál, és miközben nem ismerem a Budi ellen, tehát nem tudom, hogy tényleg olyan e mint a filmjei, ezért állt hozzám közel az Eni Itt a vége. Hát, hogy itt a vége, ennek soha sincsen vége. Ez a könyv ez dedikálva van, ez a kettő nincs dedikálva. dörö.fi gmail.com. Nem ettelek meg. Aranyos volt. Hát, aranyos voltam. Ez pedig itt nem a teatralitás miatt van. Ez, ez kelléke volt ahhoz, hogy a mai beszélgetés így alakuljon. Ez itt a só. Vagy mi, a hogy Nem az, tudom, hogy vége, de nem az maradt meg bennem, hogy drága anyukát, hanem az, hogy bement, és a port egy újjal végig a polcon a kezén. De látod, mégis ragaszkodom hozzá. Nem? És nem igaz. De nem szeretném, ha a fiam erre gondolna. Elég, a gondol. Nem. De? Nem lehet. Tehát hogy mondjam, minden, minden negatív érzelemben ott van valami, ami pozitív, csak más irányultsággal. Önmagában az a tény, hogy valakire olyan hatást gyakorolsz, hogy nem tud tőled szabadulni, még ha negatív gondolatokat is fogalmaz meg, az azt jelenti, hogy valamilyen módon beleívódtál az életébe, és ha küzd veled, az sohasem tud csak negatív lenni. Jó, hát nem kell erősíteni. Ezért gondolni. nyugtatott meg bizonyos szempontból a Psihátelem, hogy azok a levelek, amelyeket végül is nem néztünk meg, mert talán nem is hoztam el, és így aztán nem is lett volna mód megnézni, azokban bármi állhat, nekem nem kell annak megfelelően gondolkodnom. Dörrepont, fial János Kukac gmail.com, ez itt egy kicsit ki van takarva. Így van a legkevésbé akarva, De ez így olyan vásári volt, úgyhogy kérek szépen két beleírás, és ahogy ebben benne vagyunk ketten, abban is benne lehetünk ketten. Köszönöm a figyelmet!